Book 2 7เจดสิสี่ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง alguma คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะพอ r m e o c a ม e l o อย่าให้สั้นเกินไปนะคะน o muito curto p o r favor สั้นอีกนิดนะคะ bocado mais c u r t o por favor ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Pod ารถเปิดเผยร o ปภาพได a ไหรูปอยู่ในซีดีค่ะรูปอยู่ในกล้องค่ะ as fotografias estão na máquina fotográfica. Pode arranjar o relógio? r o t a O vidro está partido. Bateria mort. Não tem pilha. c u ê i rie, s e a t u ni, e i d a mei, c Pode passar a camisa a ferro? Chuêi sacar g a e estou ní, h e i daí, m Pode lavar as calças? Chuêi zombrar o tal coo ní, h e i daí, meia? Pode arranjar os sapatos? ข u o to burri, nõi, daí, meia? Pode dar melume? Kun m i mei kí, lú f a i c h c meia? Tem fósforo ou um esqueiro? tem um cinzeiro? fuma charutos? fuma cigarros? paí? fuma cachimbo?